Doina pentru împărații daci ai Romei. Doamne, când Ragalian, strănepotului lui Decebal, este ridicat din trupele din Panonia, Mesia și Dacia împărat, el Dacia și pe daci ia eliberat. Doamne, când Galienus, împărat din Dacia a fost alungat el, ca să-l ucidă pe Ragalian cu Roxolane, s-a aliat. Doamne, când dacul Marcus Aureolus în Mediolanum Suveran a fost proclamat, după moartea lui Galienus a fost ucis și trădat. Doamne, când împăratul Galeriu să numească dacic tot Imperiul Roman a încercat, el primul edict pentru apărarea creștinilor a dat. Doamne, când daia nepotului Galeriu cu Licinius s-a aliat, din cauza lui Maxențiu și Constantin de la putere a fost înlăturat. Doamne, când Constantin a ajuns împărat, el toate statuile conducătorilor daci din forul lui Traian le-a luat și pe arcul său de triumf le-a înălțat. Doamne, când Constantin pe cer Sfânta Cruce a văzut și prin hoc signo vincens, puterea de împărat i-s-a dat, el s-a creștinat. Doamne, când Constantin a ajuns împărat capitala la Bizanț. Doamne, când Constantin a ajuns împărat, capitala la Bizanț a mutat și o cetate a creștinilor timp de un mileniu a stat. Doamne, când Constantin a ajuns împărat, prin edictul de la Milan, libertate creștinilor a dat și pe zeii i-a îndepărtat. Doamne, când Constantin a ajuns împărat, Sfânta Elena la Ierusalim biserici a înălțat și crucea sfântă a aflat. Lacrima pentru Sfântul Mir. Doamne, cu lacrima Sfântului Mir, frunțile aleșilor tăi le însemnat. De aceea urmașul regilor daci la Roma împărați i a ridicat și ei biserica ta au eliberat.